Atzo onartu zituzten Bizkaiko batzar naggusiek aurrekontu orokorrak. Uhum. Gauza askotarako bideratuko da dirua, bai. eta besteak beste batzar nagusietan ordezkari bezala dihar duten hainbat karguren soldata igotzeko. Egia esan igoera hoek kargu askori eragiten die, baina talde batzarkideetako bozera maleei eta batzar nagusietako maiko idazkariei igoko zaie geien soldata. Manaka bana afango gara iruditzen bazaizue. Batzar nagusietan guztira bost talde daude. Batalde hauetako bakoitzeko buzera orain arte berrogeita zortzi mila euro pasatxo kobrazen zituzten urtean. Mm -hmm. Bueno, behemendik aurrera irurogeita zei mila eta zazpireun euro inguru kobratuko dituzte. Alegia, igoera euneko geita mar baino gehiagokoa. Dirutan esan da urtean emezortzi mila eta zei eun euro gehiago dira. Alegia, urtean irumilioi pesteta gehiago kobratuko dituzte. Hori, batzar nagusietako talde bakoitzeko bozera maleak kobratuko duena. Kontuan hartu, diruko pururik ordina dela, eh? Horti gerokendu Pero behar dira ba lazergak eta eh, kenkari guztia. Eguneko goetan marreko higoera. Hori bueno, argi geratu para... zehizu, ezta? Batzar nagusietako maira goaz orain. Batzar nagusietako mailean boskide daude. Presidentea, bi presidente orde eta bi idazkari. Orain arte, gutxien kobratzen zutenak ziren idazkari hauek. Horregatik euren soldata urtean haei mila euro handiagoa izango da hemendik aurrera. Ana madariaga da Bizkaiko batzar Nagusgittako presidentea eta berak esan digunez uztalean hartu ziren erabakiok eta helburua neurri batean zeuden soldata desberdintasunak berdintzia izan da. E, maiaren akordio bat egon zan e, ja pasada nudan, eta mailaren akordioa izenzen e, ekiparazio bat egitea ez egonzan ba, bueno, desequilibrio ahi bat, sekretarioen gan eta bosaeramailen gan. Eindan da, ba bueno, e, lehen dakaria eta e, lehen dakaria erin berdin e, vicepresidenteak bardin geratu dira, eta eindan da e, sekretario maiko esretarioak eta bosaeramailen e, soldatak soldaten e, adekuazio bat, teknikari baten e, adekuazio bat. Bueno, ikusten duzu soldata egoera dago Bizkeko batzar nagusietan eta deigarria iruditu igun beste datu bat. Adibidez, kargu berdinetan dauden Gipuzkoa eta arabako hainbat batzarkidek kasu batzuetan erdiak obratzen dute. Kamara bakoitzakderan eh, akordio harttzen dituz, horrez dago eh, akordio orrokor bat eta hor bueno, ba, desberdintasuna uz, baia bai esan leke ere Gipuzkoan jende gehiago liberatuta dagoela, Horixe da dagoen egoera, informazio hori da eta herritarren artean, ba zer esana ematen duen kontu bat.